Egy ápoló felbond, én pedig lemondok Lor életéről. Kockás Pierre feljegyzései. Itt átveszem a szót, hogy végre az olvasómnak is legyen egy kis öröme. Az én tapasztalataim sem érdektelenek ebben az ügyben. Na hát úgy volt, hogy mikor Lor megadta a jelt, egy hosszú, két rövid és egy hosszú fügy formájában elindultam tokszonőrmesterrel a villa elselye felé. Az őrmester kis és őrtölődött. Mondja maga hepciáskodó, fél hülye páviát! Biztos maga abban, amit mond? Figyelmeztetem, hogyha csak úgy becipel találomra a sok balond muki közé, akkor elviselhetetlenné teszem az életét ebben a légióban. Merre vonatkozóan kitűnő ötleteim vannak? Hogyan? Kérdeztem. Maga még tartogat olyan ötleteket raktáron, amelyek elviselhetetlenné teszik az életemet? De mennyire tartogatok? Vegye tudomásul, hogy eddig valóságos sejem bársony voltam ahhoz képest, amit ezután következik, ha becsapott. Ah, csekélység, feleltem. Mi akkor a pokróca magas magaselyen bárs, volt? Na ne pofázom mert felszeletelem! Ide hallgasson! Én bátor ember vagyok, ezt nem kell bizonyítani, hiszen eleget verekedett már a társaságomban azokkal a disznó arabokkal. Ez azonban itt egészen más. Én a bolondoktól félek. Mondja! Tette hozzá bizonytalanul? Nagy szégyen ez? A legnagyobb, feleltem. A de, vigasztalódjon! Ebben a szégyenben osztozunk. Nem szeretek magával osztozni, mert mindig félek, hogy becsap. Egyébként miért osztozunk? Ha mert én is félek. Kisülhet a szeme. Ha lehet. Feleltem, de akkor abban is osztozunk. Tehát pimaszkodni tud, ahhoz elég a bátorsága. Na látja, még az sem csekéség. Tokszon örmesterrel pimaszkodni nem gyerekjáték. Hát ez a kétes bók némi hatással volt rá. Békésen lépegetett mellettem, de egyszerre hirtelen megállt, és megragadta a karomat. Ott, ott, ott, ott jön valaki. Hát csak ugyan, feleltem. De ne ijedjen meg, az csak az orvos. Ez biztos? Ahogy ne, nem látja rajta a köpenyt. Azt akármelyik bolond is magára veheti. Hát! Mindegy. Na, szedjük össze a bátorságunkat is, legyünk férfiak. Jó estét, öreim. Mondta az orvos úr Kennedy doktor vagyok, Kanadából. Miben lehetek a szolgálatukra? Kérem, doktor úr, valószínűleg tudja, hogy mi egy veszedelmes rablógyilkost keresünk. Az emberem... És itt rám mutatott, azt állítja, hogy a keresett egyén valamelyik cellában rejtőzik. Igazál? kérdezte meglepődve Kennedy. Na és ez rappant érdekes és sajátságos. És melyik cellában volna? Ha jól emlékszem, szóltam közbe, a kilences számú cellát említette... Vagy bemlítették. Na, szóval a kilences cellában sejtem azt a frátét. Aha, aha, bólogatott az orvos. Hát kérem, akkor csak gratulálhatok hazuraknak a kitűnő fogásért. Minden esetre nem kell önöket, hogy jelentsék a dolgot az igazgató főorvos úrnak. Mert az ő engedélye feltétlenül szükséges ahhoz, hogy idegenek belépjenek egy cellába. Ha az Önök rabló gyilkosa ott rejtőzködik, semmi szín alatt sem szökik meg ez alatt. Én szívesen az urak rendelkezésére állok, és szívesen bevezetem Önöket az igazgató úrhoz. Nagyon köszönöm, doktor úr. Felelt-e, takszon, örmester? A szolgálatkész orvos kalauzolása mellett néhány pillanattal később beléptünk az igazgató főorvos szobájába. Az örmester elmondta a dolgot, és a főorvos örömmel mondta. Na végre! Hát nem is tudják az urak, hogy valóságos nyomás ült a mellemen ez az ügy. Rendkívül árt az intézetemnek az ilyesmi. Hát kérem, ezek szerint lépjenek akcióba, és intézzék el minél hamarabb a dolgot. Természetesen felhatalmazom önöket, hogy tegyenek belátásuk szerint, és lépjenek be oda, ahova csak akarnak. Elbúcsúztunk, és kiléptünk az irodából. A főorvos néhány pillanat múlva utánunk szólt az ajtóból. Csak egy valamit kérek, uraim. Mielőtt hozzákezdenének a munkájukhoz, intézkedjenek, hogy ez a rengeteg katona távozzon innen. Önöknek fogkalmuk sincs róla, hogy jelenlétük, mennyire ingerli a betegeimet. Az egész szanatóriumban valóságos epidémikus izgalom vet erőt. Ha ez így megy tovább, a legtöbben dühöngeni fognak. Az örmester behúzta a nyakát, és kérdő pillantást vetett rám. Bólítottam. Szerintem az igazgató főorvos úrnak teljesen igaza van. Őszintén szólva, nincs is szükség tovább a katonaságra. A most már nem szabadulhat. Ha azonban mondta a főorvos. Esetleg úgy gondolják, hogy kevesen lesznek ennek az illetőnek a letartóztatásához, behívhatnak még egy-két embert. Minket, illetve a, a betegeinket csak ez a nagy tömeg katona idegesít itt. Az őrmester büszke pillantást vetett az igazgatóra. Hát, de kérem, csak nem gondolja, hogy két ilyen ember, mint mi? Na, de nem, szó sincs róla igyekezett kibékíteni a főorvos Hát csak éppen proponáltam Köszönjük, de erre semmi szükség azonnal intézkedem. Az őrmester kiment, és néhány szót váltott Lenoá hadnagyjal. Pár perc múlva éles vezényszavak hangzottak a csendben, és a villát körülvevő katonaság eltávozott. Toxonőrmester visszatért. Nagyot rántott a derék szíjján, olyas féle mozdulatot tett, mintha a markába akarna köpni, de azután a főorvos jelenléte miatt erőt vett ezen a vágyán. Felém fordult, és elszántan azt mondta. Na, jöjjön, kockás! – Intézzük el ezt az ügyet! A főorvos a 9. cellához vezetett bennünket, azután bólintott, mint aki azt akarja jelezni, hogy ezzel megtette a törvény iránti kötelességét, de most, ha nem veszik rossz néven, visszavonul, mert a továbbiak nem az ő dolga. Miután Kennedy doktor előzőleg kezembe nyomta a kulcsát, kinyitottam az ajtót, és beléptem. Szemünk lassacskén megszokta a fél homályt, és észrevettünk egy roppant termetű, apró szemű, sötétbőrű férfit, aki éppen felemelkedett a sarokba lévő ágyról. Csodálkozva nézett bennünket, aztán megbicentette a fejét, és kisé darabos udvarjasággal azt mondta. Mi a fenét akarnak az urak? Csak nem engem keresnek. Pityú vagyok, ahogy felmetsző ők. Toxon őrmester, meg én ámulva néztünk össze. Azt az első pillanatban láttuk, hogy ez az ember nem az, akit keresünk. Hát nem az, akit keresünk. A gyilkosnak, aki miatt ezt a kellemetlen munkát kell végeznünk, nálunk volt a személy leírása. Hát ez még csak nem is hasonlított hozzá. Az a lór alaposan beugrott, és beugratott bennünket is. Toxon őrmester összeszorított szájjal, kis élihegbe nézett rám, nem igen volt jó kedve. De szerint, mondta maga. Várakozás teljesen elhallgatott. De szerint én... Feleltem, és szintén elhallgattam. Miért tökkentek úgy meg az urak? Szólt most közben élénken az előttünk álló kellemetlen külsejű egyén. Talán valami baj van? Na, csak lesz, mondta az őrmester jelentősen, és rám nézett. Szintén jelentősen. Na, de kérem, mondtam szeretném tudni, hogy most miért okol engem. Hát, kit okoljak? Azt akartam mondani, hogy Lord, de aztán eszembe jutott, hogy erről a mellékörülményről hallgatnom kell. Pityú, a hasfelmetsző időközben elóhatta azt a valamit, amit Lord említett, és ami konzervhez hasonlít, és csevegést jelent, mert kicsit mondta. Mit áldogálnak itt, kérem? Ha most éjszaka van. Ha mi az én cellám? Átjáróház. Figyelmeztetem, hogyha sokáig itt akarnak maradni. Jobb lesz, ha rámadnak egy egy kényszerzubbony, mert kezdek ideges lenni. Csekéség. Súgta rémülten a fülemben az őrmester. De hiszen ez az ember bolond. Ez most jön rá. Én már percek óta tudom. Na, Lord, csak kerülj a kezembe. Nyugodtan bekeheted magad gyümölcs ízzel, mert palacsintával apítlak. Szerintem, őrmester, mondtam, ennek a barátságos idegennek teljesen igaza van. Ha megzavartuk éjszakai nyugalmát, és a leghelyesebb ha szíves elnézését kérjük, és visszavonulunk. – Man, szígyőr, mondta minnepélyesen, ne vegye rossz néven, hogy alkalmatlankodtunk. – Ott szóra sem érdemes, felelte ugyanolyan udvarjasan is, elővéve egy közel fél méteres konyhakést valahonnan a fogát kezdte piszkálni vele. Az örmester tágított egyet a gallérián, azután megérintette a vállamat. Na, hát akkor, kezdes, izé, a kockás, a mi miután az udvariasságnak eleget tettünk, csak ugyan jobb lesz, ha távozunk. Ó, sokkal jobb lesz. Bólugatott jelentősen picsú a has felmetsző. Még pedig olyan arc kifejezéssel, mint aki egész biztosan tudja, hogy ha mégis bemaradnánk, akkor sokkal rosszabb lesz. Látszólag nyugodt, de nagyon hosszú és energikus léptekkel kifele indultunk. Na, még egy másodperc és kiléptünk a halál Ebben a pillanatban azonban úgy látszik összeszorult a halál torka, és megvalom valami a miénk is. Ugyanis az történt, hogy mielőtt a küszöbre tehetjük volna a lábunkat, a nyitva hagyott ajtó szép, lassan becsukódott. Megdermedve álltunk, és még azt is hallottuk, hogy a kulcs megfordul a zárban. Aztán vad nevetés harsant és egy temperamentumos, éles hang. <Szík> <Szík> Jó mulatást a puskák! meg magatoknak, hogyha pikkó dzsidzit nyakon akarjátok csípni, ahhoz sokkal jobban fel kell kötni az uniformist. Ölejjétek meg helyettem a has felmetsző picut, <Szík> és béke hamvaidokra. <Szík> Nyugtalankodjatok békében!